Cioara vanitoasă Odată ca niciodată, trăia un grup de ciori lângă un crâng de mango. Azi era veselie mare, căci domnul Kra se pregătea să plece în vacanță și își lua la revedere de la prietenii săi. Uite plăcinda mea specială cu mango pentru tine, domnule Cra! Bai, merci, doamna Kronken. Și ia grămadă asta de surcele și rășină de pin! Nu știi niciodată când va trebui să faci un cuib. Mulțumesc, Craton! O să fie doar de tine! O să fie doar de toți! Și în cele din urmă, cu toate cadourile primite de la prieteni, domnul Cra își lua zborul. Domnul Cra zbură peste munt și râuri și peste sate și orașe. Vedea lumea pentru prima dată! Într-o zi, au fost fulgere și tunete și părea că urma să plouă S-a adăpostit repede într-un copac Cred că am să stau aici la noapte Nu e o idee prea bună să zbor prin ploaie? În timp ce domnul Craj găsea un loc în copac, a auzit un zgomot ciudat A privit printre crengi să vadă de unde vine zgomotul Uite că plouă! Ura! Ce sunt creaturile astea? Zboară? Sunt păsări? Dar sunt atât, atât, atât de frumoase? Domnul Cra, cioara, vedea păuni pentru prima dată Și nu-i venea să creadă cât erau de frumoși Și-a comparat penele lui negre cu cele ale lor Frumos colorate Deodată nu i-a mai plăcut să fie cioară Uite ce negru și urât sunt eu! Vreau să fiu ca ei! Atât de frumoși, colorați! Așa că domnul Cra privea păunii zi și noapte Nu se putea gândi la nimic altceva decât să devină păun Dar cum? A început să mănânce fructe ca ei, să danseze ca ei și într-o zi i-a venit o idee O minunată pană de păun! Din ziua aceea, domnul Cra a început să adune pene căzute de păun Și când a adunat destule A luat rășina de pin pe care i-a dat domnul Croncăn și și le-a lipit de coadă Ah! acum am devenit păun! În sfârșit! Cra! E timpul să mă întorc acasă! Iuhuu! Crezând că acum e păunt, domnul Cra zbură înspre casă. Doamna Kronken l-a văzut pe domnul Cra și l-a chemat pe celelalte ciori și în curând se adunaseră toate la cuibul domnului Cra. Bine ai revenit, domnule Cra! Cum a fost în vacanță? Nouă ne-a fost dor de tine! A fost bine în vacanță! Mulțumesc! Dar acum nu mai sunt o cioară urâtă! Am devenit un păun frumos! Dar și tu ești cioară! Cum poți să spui că ciorile sunt urâte? Ți-am adus plăcinta mea de mango! Mulțumesc! Dar pentru că sunt păun, am să mănânc doar fructe! Ciorilor nu le-a plăcut comportamentul domnului Cra. Au decis să-l lase singur. Dar totuși, domnul Cra nu și-a învățat lecția. Într-o zi, a luat o decizie. Ah, ciori urâte! De ce să stau cu ele? Locul meu, de fapt, e lângă păuni. Așa că domnul Cra s-a dus să trăiască alături de păuni. Pentru că acum sunt păun și eu, m-am gândit că aș putea locui cu voi Păunii s-au consultat și l-au lăsat pe ciudatul păun să rămână Dar într-o zi a început să plouă și penele domnului Cra au căzut a, Dar tu nu ești păun? Bineînțeles că sunt păun Mănânc ca voi, locuiesc cu voi Am chiar și pene frumoase și colorate ca voi Pene ca noi? Ești o cioară! Nu, eu, nu, nu, nu! Penele tale negre te fac atât de arătos! Poftim! Pe unii admirau penele negre și frumoase ale domnului Cra, iar lui nu-i venea să creadă! Penele tale sunt atât de frumoase și mai mult ele îți permit să zbori sus pe cer! Din cauza penelor noastre lungi, noi nu putem zbura sus... Ne-am dorit să putem atinge cerul ca tine. Dar tu? Tu ți-ai părăsit familia de ciori și prietenii? Și ai venit aici doar ca să devii pe un? Ce rușine! Du-te acasă! Fii fericit cu cine ești! În cele din urmă, domnul Craș a dat seama de greșeala lui și s-a dus acasă. Uh, bună, doamnă Croncăn! Știu că ești supărată pe mine și merit asta! Am încercat să devin ceea ce nu sunt și în timpul ăsta mi-am pierdut familia și prietenii! Te rog, iartă-mă! Hmm, vrei din plăcinta mea de mango? Desigur, te rog! Am obosit atât de mult mâncând doar fructe! Îmi cer scuze tuturor! Sunt o cioară și oricât de multe pene mi-aș pune, tot cioară rămân! Bine ai revenit! Dacă ne îmbrăcăm ca altcineva sau copiem stilul de viață al altcuiva, nu devenim acea persoană. Cel mai bun lucru este să fim fericiți cu cine suntem, pentru că, indiferent cine am fi, suntem speciali și ne simțim mai bine decât alții cu stilul nostru.